Ta'ala Allah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil laribah la almalana Illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, Allahumma zhakirna minhuma nasinah, wa'alimna minhuma jahilnah, Allahumma ja'alna minarasiquna fil almih, Allahumma ilhamni rujdi wa afsih lisanih, la hawla wa la illa billah amma ba' a. Saya mati Tuan Imam Surah al Kuasa Madrasah Seterusnya muslimin dan muslimat Rahimakumullah. Lebih dahulu saya minta uh, Agak terlewat sikit Untuk uh, cari duk Cari tak jumpa-jumpa uh, Sesat Sesat dunia tak apa tuan-tuan Boleh tanya orang Boleh call dan sebagainya Baik tadi uh, Yang diperkatakan oleh pengurusi uh, Ta'aruf uh, Nama saya Muhammad Anas Ibrahim bin Muhammad Zaini uh, Panjang nama ya. Tapi orang ni tak nak panjang nama saya panjang Muhammad Anas Ibrahim bin Muhammad Zaini berasal daripada Sungai Pitani Kedah tapi bukan malam ni mai pada Sungai Tani, tak tinggal di Damansara Damai bekerja di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bahagian penyelidikan itulah sedikit sebanyak tentang latar belakang saya belajar di Kolej Universiti Islam Selangor pernah mendapat pendidikan tak formal di pengajian pondok uh, di Bukit Mutajam uh, pondok Ustaz Muttalib tuan -tuan -tuan -tuan yeah. itulah sebab sikit tentang saya tuan-tuan yang saya kesehatkan sekalian pertama dan buat selamanya yang kita panjatkan yang sesyukur kita kepada Allah pada malam ini Allah SWT mempertemukan kita di dalam rumahnya. mudah-mudahan pertemuan ini ...menjadi pertemuan yang pernah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, warujulani ta'abbafilah ijtaba'aa alaih wa tafarroka alaih, iaitu salah satu daripada tujuh golongan yang yang layak berteduh di bawah naungan arsh Allah nanti di padang mahsyar hari yang disebutkan oleh Nabi Yawmalazillah ilazilluh hari yang tidak ada pelindungan melainkan pelindungan daripada Allah. Salah satu daripada tujuh golongan tersebut adalah mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini kerana Allah dan berpisah kita sebentar lagi pun kerana Allah. Tuan-tuan, Allah pilih kita berada di dalam majlis ilmu. Yang mana Nabi umpamakan majlis ilmu sebagai satu taman daripada taman syurga. Bagi orang yang pergi ke Madinah, di Madinah terdapatnya masjidin Nabi yang mana di dalam masjidin Nabi terdapatnya Raudah ya. Raudah Nabi sebut antara makam dia dengan member dia Raudah tuan min Riyadil Jannah merupakan salah satu taman daripada taman syurga ya. Raudah tu tuan-tuan sekalian orang cukup berebut nak pergi duduk ya. lambat pantang buka ya. Ya. memang nak berebut tersepak bucu kapit jatuh berguling jat, bangun nak pergi lari duduk kat Raudah no. punya berebut tapi sayangnya bila bila surau masjid adakan pengajian agama adakan tazkirah adakan kuliah ada ceramah tak nak berebut pun tu kata mengarut yang sana bukan main berebut lagi nak duduk kat raudhah padahal nabi yang sama yang bagi tahu kat kita bukan nabi lain nabi Muhammad nabi Muhammad yang bagi tahu kata raudhah di Madinah tu salah satu daripada taman syurga dan nabi Muhammad juga yang bagi tahu kepada kita bahawa senyum majlis ilmu merupakan salah satu daripada tamat sugar. Sebab apa kita tak nak berebut? Tuan-tuan, ya. bila mana kita duduk di dalam majlis ilmu, makna maknakan mendamparkan sayap bagi penuntut ilmu. Hmm? Dalam erti kata, berdoa kepada Allah, memohon rahmat dan keampunan kepada penuntut ilmu. Ya. Sebab itu adab. Antara adab bila mana kita belajar, kita mengaji, ya. Terutamanya di surau ni lah Tempat tuan-tuan belajar Menimba ilmu Tak kira lah Sama ada kuliah Ceramah dan sebagainya Antara adabnya adalah Kalau itulah tempat duduk Kita dengar kuliah Maka, maka jangan berubah ya. ha, Duduk tetap ya. Berbeza dengan sembahyang sunat Sembahyang sunat kita diminta Untuk memperbanyakkan tempat sujud Kalau malam ni Sembahyang sunat belah kanan Esok datang surau ni Sembahyang sunat belah kiri pulak kalau malam ni semayang sunat sah pertama, esok datang, semayang sunat sah kedua, ketiga dan seterusnya. Kan Dalam bab semayang sunat, kita diminta untuk memperbanyakkan tempat sujud. Tapi dalam bab menuntut ilmu, kalau itulah tempat duduk kita, ha, jangan berubah. Kan Supaya apa? Supaya malaikat bila mana nak bawa rahmat Allah, nak bawa hidayah kefahaman ilmu, kita ada di tempat duduk kita. Bimbang. Ya. Ha, jadi malam ni pilih siap-siap. Ya. Dinding mana tuan-tuan nak sandar, tiang mana tuan-tuan nak duduk. Ya, Dan nak berubah ya. Bukan kata haram berubah tak Tapi kata itu ada ya. Sebab apa tuan-tuan sekalian Sebab seorang guru yang mengajar ya. Seorang guru yang mengajar 40 orang anak murid dia Kefahaman tu berbeza Ada yang cepat tangkap ada yang, ada yang lambat Ada yang balik rumah duk fikir apa benda ustaz cakap malam ni ya. Esok baru faham ya. Dia lambat sikit ya. Jadi kefahaman tu masing-masing jadi adabnya, bila mana kita duduk di tempat itu, jangan berubah dah. Ya. Ha. Jadi, malaikat mendamparkan sayap bagi penuntut ilmu. Mungkin atas dunia ni kita rasa tak perlu kepada malaikat. Sebab kebanyakan urusan kita, kita berurusan dengan manusia. Kita pergi pejabat, kita berurusan dengan manusia. Kita pergi ke kedai, kita berurusan dengan manusia. Kita pergi mana pun, kita banyak berurusan dengan manusia. Seolah-olah kita merasakan bahawa malaikat ni tak penting dalam kehidupan kita. Seolah-olah hanya begitu. Malaikat penting ketika mana tuan-tuan sekalian? Ketika mana nyawa kita nak dicabut. Itu malaikat cukup penting. Ya. Andai kata malaikat kenal kita seorang yang baik, yang beriman dan beramal soleh. Maka mudahlah nyawa kita nak bertemu, roh kita nak bertemu dengan Allah. Ya, macam atas dunialah seandainya kita ada kenalan, ada kawan. Kita pergi bank. Kawan kita ada jaga dekat kaunter bank tu. Daripada juh, dipanggil kita. Tak, tak perlu nak ambil nombor beratur dan sebagainya. Maknanya, kalau atas dunia ni kita ada kenalan pun mudah kerja kita. Apatah lagi, maklikat kenal kita. Mudahlah kita bertemu dengan Allah SWT. Tuan-tuan yang saya kesiksinan, kita dalam mood raya lagi lah. Hari raya, korban Aydul Adha. Seperti mana yang kita ketahui bahawa Aydul Adha lebih besar daripada Aidil Fitril. Sebab tu Takbir ni panjang Sampailah hari ketiga belas Tashrik Lepas asar tu Maksud masuk maghrib Habislah lah Berbeza dengan sembahyang Aidilfitri Imam takbir raya je Sembahyang raya je habislah Nak menunjukkan kepada kita Aidiladha lebih besar daripada Aidilfitri Tapi sayangnya kita tak rasa Aidiladha tu besar Kan sebaliknya kita merasakan Aidilfitri itu besar. Sebab apa? Maklumlah sebulan tak boleh makan, tiba-tiba boleh makan, rasa besar tak kira dah dahlah tu. Ingat. Ya. Ha. Hari Adha ni duk makan tiap-tiap hari dah. Ingat, ya. disunatkan puasa pun kita, kita tak puasa. Ingat, ya. 8, 9 Zulhijah tu. Ingat, ya. tu yang tak berasa tak berasa nak besar sangat tu hari Allah sebab duk biasa makan dah. Ingat. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, antara pengajaran intipati yang kita boleh kutip ambil daripada Pengajaran bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim menyemeleh anaknya Ismail. Semelih anak. Kalau kita fikir logik akal untuk sekalian, apa faedah semelih anak? Apa faedah semelih anak? Tidak ada satu pun faedah semelih anak. Tapi sebab apa Nabi Ibrahim semelih anak anaknya Ismail, dah Allah suruh semelih. Semelih. Dengan cakap banyak. Nak menunjukkan apa juga perintah yang datang daripada Allah, Walaupun tak logik Bertentangan dengan akal pemikiran kita Allah kata buat, buat Jangan cakap banyak, jangan petikan ya. Ini kata-kata tak sesuai lah Zaman dulu boleh lah Pakai Quran zaman lah mana boleh ha, Jangan cakap macam tu Tuan-tuan ha. Saya katakan -kata tadi Apa faedah semulih anak? Tidak ada satu pun faedah semulih anak Sebab itulah korban adalah Lambang ketaatan kita kepada Allah Lambang kepatuhan kita kepada Allah. Sejauh mana kita taat, sejauh mana kita patuh kepada Allah. Ya. Bagi tuan-tuan yang kerja Jabatan Kerajaan. Sebelum nak sign surat tu, dia ada bawah tu apa dia? SYMP. Saya yang menurut perintah. Ha, turut sudah, dia cakap banyak. Ingat. Dalam istilah bahasa Quran ni apa dia? Sami'na Kan, Kami dengar dan kami taat. Kan. Ni duk riuh lah bila mana... Nak laksanakan hukum hudud Tak setuju dan sebagainya Pelik tuan sekalian Hari ini kita terpaksa ceramah bagi kuliah Ajak orang Islam suruh percaya Quran Tak perlu pelik ya. Patutnya orang Islam Tak perlu disuruh untuk percaya Quran Memang kena percaya Tak perlu suruh, tak perlu ajak Patutnya kita ajak orang Cina percaya Quran Ajak orang Kape orang, orang Hindu percaya Quran kan? Ni hari ni Ajar orang Islam supaya percaya Al-Quran. Ha, pelik. Tuan-tuan, ha. hukum hudud bukan nak kena pada semua orang. Ya. Nak kena pada orang Islam yang melakukan kesalahannya. Ya. Ada pun orang kafir. Dia beri pilihan, option. Sama ada dikenakan hudud ataupun dikenakan undang-undang yang sedia ada. Pilih. Dan nak kena pada orang Islam ni, tuan-tuan. Orang Islam yang macam mana? Yang mencuri yang berzina, yang minum arak. Kan? Kita yang tak mencuri, nak takut apa? Kan? Kita yang tak berzina, nak takut apa? Kan? Tu pula bukan senang nak kerat tangan orang. Kan? Bukan senang. Kalau curi kerana lapar, tak kena tekat, kan? Kalau curi kerana terpaksa, tak tak, tak kena kerat tangan. Kan? Kerana tak ada tak ada makanan, tak kena kerat. Dia kata gamak kau ke nak kerat tangan orang? Siapa dia nak kerat tangan orang? Lah. Nua no, yang hospital duduk kerat kaki orang kencing manis tiap-tiap hari tak tiap ada masalah apa pun. Duduk pelik apa. Ya. Ha. Orang berzina tu, teman-teman sekalian. Ya. Nak sabit kes tu, kena datangkan empat orang saksi. Saksi tu pula, bagaimana saksi yang nampak umpama celak yang masuk dalam botol celak tu. Ya. Umpama anak kunci yang masuk dalam tempat kunci tu. Nampak jelas macam tu. Ingat senang nak cari empat orang. Susah. Dan empat saks, orang saksi tu pula Bukan saksi yang dirancang kena? Malam ni empat-empat orang kita Kita pakai biskodeng nak Mana boleh kena? Bukan dirancang kena? Sebab tu saya kata tadi yang nak, kenya, yang nak kena tadi Orang yang mencuri Kita yang tak mencuri nak takut apa kena? Patutnya orang yang tak, tak sokong Bagaimana hukum Allah dilaksanakan Bagi pencuri kerat tangan, Minta doa bagi rumah dia kena masuk pencuri Sebelum Minta orang bagi rumah dia, dimasuki pencuri. Balik rumah kan tengok, rumah kena pecah. Laptop dua biji hilang. Telefon bimbit tiga biji hilang. Suami isteri dengan anak hilang. Duit dalam peti cash tu, duit ada RM30,000 hilang. TV plasma 32 inci yang baru beli kemarin, hilang. Angkut hilang. Kita dok golek kepala. Kalau hati ni kalau aku dapat pencuri ni, aku cincang lumat. Islam suruh kerak tangan ni, kita nak cincang lumat pencuri tu. Mana lebih zalim? Itu kan. Sebab tuan-tuan sekalian, yang nak kena pencuri. Kita yang tak mencuri tak perlu takut. Ya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bagaimana Allah sebut nakala minallah, suatu pencegahan daripada Allah. Tuan-tuan ya. tak semua perkara haram dikenakan hudud, itu kena faham. Ya. Mengumpat, mengumpat pun haram tapi tak kena hudud. Kan? Mendedahkan aurat pun haram, tapi tak kena hudud yang nak kena hudud tu tak banyak je, mencuri berzina, minum arak ada enam tujuh je kazaf tuduh orang baik berzina apa lagi, ha, tu aja, tak banyak, maknanya sikit sangat nak nak kena hudud tu Enggak? sebab apa yang hukum puasa kita boleh terima hukum hudud tak boleh nak terima sebab apa sebab penerangan tentang hudud ni tak banyak Berbeza dengan puasa Puasa ni semua terang kan? TV terang, suat kabar terang kan? Sebab tu kita tak tolak tentang hukum puasa Andai katalah contoh Malam ni tuan-tuan tak pernah dengar Pasal puasa, tak pernah dengar Saya datang ceramah malam ni Tuan-tuan ada lagi satu hukum yang belum lagi Kita laksanakan, apa dia ustaz Puasa kan? Andai kata tuan-tuan tak pernah dengar pasal puasa ni Puasa ni apa dia ustaz Puasa ni tak boleh makan, tak boleh minum daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Walaupun sedikit, sikit pun tak boleh, ustaz. sikit pun tak boleh. Sebiji nasi pun tak boleh, setitik air pun tak boleh saya kata. Berapa lama ustaz? Sebulan. Sebulan boleh mampuih ustaz. Sebab apa kita tak cakap macam tu? Sebab apa kita tak kata macam tu? Sebab semua terang. TV terang, surat khabar terang. Ya. Bahkan pakar-pakar perubatan doktor pun terang tentang kebaikan puasa. Ustaz pun terang. Ya. Hudud, TV tak terang. Suat khabar tak terang. Ya. Ustaz pun bukan semua ustaz terang. Ya. Ustaz belah ni bukan semua ustaz belah ni terang. Ustaz belah ni mampu yang tak terang. Tapi ya. ha. ni macam mana? Orang jauh cakap macam ni tak apa. <laughs> ya. Ya. Maknanya, tu. Sebab tu saya kata, -kata tadi, bagaimana... Korban tu lambang kepatuhan kita kepada Allah. Kita pandai marah, pandai mengamuk kalau anak tak dengar cakap kita. Kita pandai marah kalau seandainya anak buah kita tak dengar cakap kita. Kita sebagai bos, sebagai ketua jabatan, andai kata anak buah tak taat kita. Kita marah. Kita sebagai ketua keluarga, keluarga. kita sebagai suami. kan? Kita sebagai ayah, anak-anak degil, bantah cakap kita. Kita marah, kita mengamuk. Tapi kita bantah cakap Allah, Allah tak marahkah? Kita tak taat kepada perintah Allah. Allah tak murka kah? Ya. Sebab tu, tuan-tuan sekalian. Tengok dua, dua keadaan lah. Ya. Seandainya kita nak kita ditaati, kita kena taat kepada Allah. Sebab tu saya kata tadi bagaimana korban adalah lambang kepatuhan. Tuan-tuan, Allah tak suruh kita semelih anak pun. Ya. Tapi Allah perintahkan kita, suruh anak kita mengejarkan sembahyang. Berapa ramai di kalangan kita yang suruh anak kita kerjakan sembahyang? Allah sebut dalam Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu nagzuku. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkanlah ahli keluarga kamu mengerjakan sembahyang. Bila kata ahli keluarga termasuklah anak isteri tu mengerjakan sembahyang. Berapa ramai di kalangan kita yang suruh anak sembahyang? Tak suruh. Kadang-kadang kita yang datang surau, jemaah, Tapi anak-anak dibiarkan tak sembahyang. Kadang-kadang kita datang sembahyang subuh jemaah ni. Balik rumah nak tengok anak tidur. Tak berani nak kejut anak. Elok nak kejut, isteri pula masuk campur. Dia kata kejut buat apa. Anak tu semalam tidur lewat, kesian dekat dia. Kejut tuan-tuan sekalian. Sebab tu, kita sebagai ayah kena bertekas. Dalam bab sembahyang, tak boleh berkompromi kena sembahyang Walau apa juga keadaan sekalipun. Ya. Kan? Kita ni tahu sekalian, apa alasan kita nak tinggal sembahyang? Tak ada. Kalau orang perempuan mungkinlah kita kata dia ni uzur, datang haid ke datang nifas, mungkinlah. Ni kita kita lelaki ni apa alasan tak nak sembahyang? Tak boleh. Tak ada alasan. Ni kadang-kadang buat kenuri sampai tak sembahyang tu rumah Kan? Punya duk berebut sampul. Ha? Tengah hari. Dia kata rugi kalau pergi tinggal, pergi semayang zuhur 10 minit, 15 minit, rugi sampui. Eh? Jangan. Awal-awal lagi dah tak semayang tuan rumah tu. Mana nak mari keberkatan. Ya. Sebab tu saya kata tadi, apa alasan kita sebagai lelaki nak tinggal semayang? Tak ada alasan. Kan? Sebuk macam mana sekalipun kena semayang. Sakit macam mana sekalipun kena semayang. Selagi mana berakal. kan? Selagi mana ada akal, kena semayang kadang-kadang duk gaduhlah ustaz macam mana mak, mak ayah saya ni dia nak sembahyang tapi dia nyanyuk ustaz kan duk gaduh apa orang tua tu nyanyuk tu anak teruna hang yang tak nyanyuk tu suruh dia sembahyang kan kawan tu nyanyuk bukan dakaf kan perintah sembahyang yok ya. wala macam mana keadaan sekali kena sembahyang kadang-kadang dia pandai bagi alasan Allah taulah aku sibuk ni maklong dia dia tuan rumah kenduri duk kelang kabut semua tak pula nanti aku balik qodalah kan Allah pun tahu aku, aku sibuk pasal Allah tahu lah kena sembahyang kalau Allah tak tahu baik takyah sembahyang langsung kan ya. cakap tu tak logik ya. kan buat mana sekalipun kena sembahyang balik pada tadi tuan-tuan sekalian Allah perintahkan kita seluruh kita suruh anak kita mengerjakan sembahyang kena suruh tuan kena suruh bab sembahyang kena bertegas kadang-kadang kita nak bertegas isteri pula buat leceh kan elok kita bertegas ni sembahyang ni kan ni sembhyang pu Allah ayah hang tu pun baru ni sembahyang dulu tak sembahyang juga ha, tu yang leceh ha. tu yang patah semangat ha. pak hang tu pun baru ni sembahyang dulu-dulu pun tak sembahyang juga ha. tu ya. Kup, tu yang tak boleh buat kawan bini ha. kan mana kena bertegas sembahyang macam mana sekalipun tak dapat tidak kena sembahyang tuan-tuan anak kita makin besar makin jauh dengan kita bukan makin dekat. Yok. Ya. Waktu mana dia boleh merangkak, dia merangkak pergi dia patah balik. Ketika mana dia boleh bertatih, dia tatih tatih tatih dia patah balik dekat kita. Ketika mana dia boleh berlari, dia berlari dia patah balik dekat kita. Nampak, makin besar makin jauh dia daripada kita. Ketika mana dia masuk tadika, pukul 11 baru balik jumpa kita. Ya. Ketika mana dia masuk sekolah rendah Pukul 1 baru balik jumpa kita. Nampak? Makin besar, makin jauh. Ketika mana dia masuk sekolah menengah, petang baru dia balik jumpa kita. Bila mana anak kita masuk universiti, bila mana anak kita masuk kolej, sebulan sekali baru balik jumpa kita. Bila mana anak kita dah menikah, setahun sekali nak balik pun susah. Anak. Sebab tu anak makin besar, makin jauh dengan kita. Bukan makin dekat. Jadi kita nak lepas anak kita. Bila mana kita nak lepas anak kita, apakah satu benda yang kita kena ikat pada diri dia? Sembahyang. Jahat degil macam mana sekalipun anak kita, seandainya kita pesan pada dia jangan tinggal sembahyang, insya-Allah dia ingat pesan kita. Kan? Tuan-tuan, kita hari ini kita muhasabah balik diri kita. Pada umur berapa yang kita betul-betul jaga sembahyang, tak tinggal? Cek balik. Ada orang 25 tahun baru cukup sembahyang 5 waktu. Ada orang 30 tahun, baru cukup semayang 5 waktu. Ada orang dah pencin, baru cukup semayang 5 waktu. Dulu tak pernah cukup ni. Semayang maghrib pun lewat. Selagi mana tak pukul 8, tak mayang maghrib tu. Dulu ni. Duk tengok drama ke 7.30 malam Lagi mana tak pukul 8, tak mayang maghrib. Subuh tu gajah bangun dulu, baru dia semayang. Muhasabah balik diri kita. Kita ni pada umur berapa yang cukup semayang 5 waktu ni? Kadang-kadang kita buat semahayang sambil terpaksa kodor balik semahayang yang pernah kita tinggalkan dulu ni. Dalam hati, duduk menyumpah. Andai kata kalau mak ayahku suruh aku semahayang lah. Nascaya aku tak kena teruk-teruk, kena kodor balik. Nampak? Padahal mak ayah kita dah mati lama dah. Tak elok lah rasa macam tu. Tapi nak buat macam mana? Dah sebab mak ayah kita dulu, didikkan mak ayah kita dulu tak pernah suruh, tak pernah tekan bab semahayang menyebabkan hari ni kita sembahyang terpaksa qada balik sembahyang yang kita pernah tinggalkan suatu ketika dulu ni. Jadi, perkara yang sama jangan diulang anak kita kepada kita. Jangan anak kita condemn, komplain disebabkan kita tak suruh di sembahyang. Suruh di sembahyang. Kan? Saya katakan tadi, anak jahat macam mana sekalipun, kalau di sembahyang insya-Allah kejahatan dia tak akan pergi jauh. Dia buat jahat, masuk waktu Zuhur. Dia teringat pesan ayah dia, jangan tinggal sembahyang dia pun sembahyang Allahuakbar patah balik kejahatan tu lepas sembahyang zuhur buat balik jahat ingat kan? masuk waktu asar dia teringat pesan mak dia jangan tinggal sembahyang dia pun sembahyang Allahuakbar makna elok nak pergi jauh patah balik kejahatan tu bagaimana bagi mak bapak yang tak pernah pesan tentang sembahyang makin jauh makin jauh makin hanyut terus kejahatan yang dilakukan sebab tu tekan buat sembahyang tuan-tuan ...anak kita bila mana masuk universiti. Ya. Tahun pertama duduk di kolej. Dalam universiti. Masuk tahun ketiga. Ya, dia terpaksa menyewa rumah di luar. Kan? Sebab pelajar baru nak masuk. Duduk di dalam hostel. Kan? Menyebabkan pelajar-pelajar senior ni... ...terpaksa menyewa di luar. Bila mana disewa di luar, tuan-tuan sekalian. Ya. Andai kata tersalah pilih kawan... Kawan pula jenis yang tak senonoh. Tu yang kadang-kadang keluar lewat-lewat malam. Pergi kelabing, pergi pub sebagainya. Keesokan paginya ponteng kelas. Tak datang kuliah. Dia buat jahat macam tu tu tu sekian. Adakah dia nak balik rumah cerita dekat kita? Dia tak cerita. Bodoh lah kalau dia cerita. Enggak? Dia takkan cerita. Sebab tu anak kita depan kita baik. Pijak semut pun tak mati. Pijak teh ayam pun tak penyek. Engat. Tapi di belakang kita, kita tak tahu Jadi Cara kita nak kenal perangai anak kita macam mana Kita buat birthday party Kita minta dia Bawa kawan-kawan ni datang Waktu tu kita kenal perangai Semana anak kita di belakang kita Kena kena bawa kawan Yang rambut terpacak Engat. Kita kata Duk kawan apa dengan Rambut terpacak Dia kata abah, ingat senang ke nak cari rambut terpacak je ni bawa kawanmu, rambut pirang, brown warna coklat tu mengalahkan bulu beruk ni beruk pun kalau tengok rambut dia terkejut beruk beruk kata bulu aku tak tak perang macam rambut dia tapi cuma jangan pesan lah jangan pesan pula ni bawa kawan mak nak tengok siapa kawan kamu kalau pesan macam tu dia bawa ustaz lah datang rumah jangan pesan jadi overall kan sebab tu di samping kita pesan pada anak kita, jangan tinggalkan sembahyang dan pesan pilih kawan yang elok-elok. Riwayat menyatakan bagaimana anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Kan'an ini seorang yang pada asalnya seorang yang taat kepada ayah dia. Tapi disalah disebabkan tersalah pilih kawan, maka Kan'an bukan sahaja bantah cakap ayah dia, bahkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala sebab salah pilih kawannya. Sebab tu peranan kawan cukup penting bagi anak-anak yang nak meningkat besar. Anak-anak ya. usia remaja ni tak boleh Dia lebih dengar cakap kawan dia daripada kita sebagai ayah dia. Kadang-kadang ya. akhir zaman ni anak cukup benci dengan anak. Ha? Anak cukup benci dengan ayah. Wajafa abahu, anak benci dengan ayah. Ayah dia balik surau, duduk sebelah dia, tengok TV. Dua minit dia, dia tahan. Lepas tu dia masuk bilik tidur. Ayah dia kata nak pergi mana pula? Nak tidur lah. lah kata nak tengok TV. Mengantur lah. Dia dah de ah dekat tu. Tak tahu sebab apa. Kan benci dengan ayah dia. Tapi bila ayah dia keluar, dia keluar balik dari bilik, dia tengok balik TV. Nggak. Tapi minta duit dengan ayah. nak motor-motor ayah. Tapi buat baik dengan kawan. tu anak akhir zaman. Ya. Tak tahu sebab, sebab apa. Sebab tu pesan pada dia, samping jangan tinggalkan sembahyang dan pilih kawan yang elok. Hmm? Jadi apa yang kita boleh simpulkan tadi adalah sejarah intipati korban tadi adalah sejauh mana ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah. Tuan-tuan, korban ini sejak zaman Nabi Adam lagi. Bagaimana Allah perintahkan kepada kedua-dua anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, untuk melakukan ibadah korban. Nak nak azan dululah ke tak ya? Biasanya azan dululah kalau masuk. Tak, terus. Baik. Anak Nabi Adam, kelahiran anak-anak Nabi Adam sepasang-sepasang. Habil dengan Labudah. Qabil dengan Iklima. Syariat Nabi Adam kahwin secara bersilang antara adik-beradik tu tapi kahwin bersilang tapi syariat Nabi Muhammad tak boleh lah kahwin adik-beradik tak boleh ya. tapi yelah zaman Nabi Adam dulu kalau tak kahwin dengan adik-beradik nak kahwin dengan siapa lagi dia orang dia ya ada-ada pun jadi Habil kena kahwin dengan pasangan Qabil Qabil kena kahwin dengan pasangan Habil tiba-tiba Qabil tak puas hati sebab pasangan Habil tu tak cantik kan dia nak kahwin dengan pasangan dia sebab pasangan lebih cantik. Cerita duk berebut orang perempuan cantik ni tu tu sekarang, zaman dulu lagi. Tak heranlah zaman sekarang duk berebut orang perempuan cantik. Ya. Ada seorang ustaz. Ustaz Zahidros lah tu. Ya. Orang tanya dia. Ustaz, saya ada dua orang perempuan yang duk syok gila kat saya. Macam mana ustaz? Seorang cantik, seorang tak pandai cantik. Yang cantik bagi kat aku, yang tak cantik ambil kamu. mu. <laughs> ya. Maknanya ustaz pun nak cantik juga. Ya. Ha. Sebab tu Habil mempersembahkan korban dia dalam bentuk kibas. Ya, kibas. Dan kibas ni lah digunakan sebagai penebus Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim ada berapa orang isteri dia? Selalu kita dengar dua je kan. Sebenarnya isteri Nabi Ibrahim ada tiga. Pertama Siti Sarah. Ya. Bila Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah, tak dapat anak. Siti Sarah offer dekat Nabi Ibrahim kahwin seorang lagi, Siti Hajar. Kan? Bila kahwin dengan Siti Hajar, dapat Ismail. Bila dapat Ismail ni, Siti Sarah ni cemburu. Jealous. Aku kahwin dengan bini muda boleh anak, dengan aku tak boleh anak, mandul. Lalu Siti Sarah berdoa kepada Allah. Minta Allah anugerahkan kepada dia seorang anak. Lalu Allah perkenankan doa Siti Sarah. Riwayat menyatakan pada usia 80 tahun lebih Siti Sarah didapati mengandung. Nampak. Maknanya tak logik 80 tahun lebih mengandung. Alamat kata orang kata perempuan, -perempuan dah putus haid mana boleh mengandung. Itu kata kita, tapi kata Allah, iza arada shay'an ay yaqula fayakun. Andai katalah kalau di Desa Bakti ni Taman Desa Bakti ni ada seorang nenek tua Yang berusia 80 tahun lebih Didapati mengandung Silat-silat TV 3, TV 1 And TV 7, TV 9 berkampung Dekat Taman Desa Bakti ni Nak ambil Nak ambil proses kelahiran tu Bulan pertama, maklumlah nenek tua 80 tahun lebih mengandung Bulan kedua, sampailah kelahiran Baby tu, sebab Tak munasabah lah Memang tak adalah itu kata kita. Tapi Allah, kalau Allah nak buat jadi jadi tak ada masalah. Ya. Jadi bila mana Siti Sarah dapat Ishak, Ishak ini yang membawa keturunan bani Israel. Kan? Ishak Yakub, Yusuf, Ayub tu bani Israel. Adapun Nabi Ismail, ya. Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar dapat Ismail. Nabi Ismail ni turun-turun-turun-turun antara keturunan Nabi Ismail adalah bani Arab turun turun turun sampailah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang lagi isteri nabi Ibrahim adalah Qutarah yakni bawa bangsa-bangsa yang lain sebab itulah nabi Ibrahim digelar sebagai abul anbiya bapa kepada segala nabi-nabi adapun nabi Adam digelar sebagai abul bashar bapa kepada manusia Daripada Nabi Adamlah berkembang biaknya manusia. Adapun Nabi Ibrahim digelar Abul Ambiyah, bapa kepada Nabi-Nabi. Sebab tu dalam sembahyang, dalam tasyahud sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, di samping kita selawat kepada Nabi kita Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, kita selawat juga kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim sampailah innaka hamidun majid sebab apa? sebab Nabi Ibrahim digelar Abul Ambiak bapa kepada segala Nabi-Nabi daripada Nabi Ibrahimlah, lahirnya keturunan Nabi yang cukup ramai lepas pada tu kan? saya kata tadi Ishaq daripada Siti Sarah tu Ishaq Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub tu semua Nabi tu yang membawa keturunan Bani Israel Ya. Sebab tu antara hikmah Anak lelaki Nabi Muhammad mati kecil Bagaimana antara hikmah Allah SWT mematikan anak lelaki Nabi Muhammad di usia yang kecil Supaya tidak timbul fitnah ke atas Nabi Dan, Kalau kita tengok sejarah bagaimana anak lelaki Nabi semua mati kecil Yang sempat hidup sampai besar anak perempuan sahaja Sebelum tu, anak Nabi anak-nabi anak kita berapa orang? Tak tahulah Ustaz, tua-tua ni. Tak ingat. Kadang-kadang anak kita yang mengaji sekolah tadika Islam lebih ingat daripada kita ni. Kadang malu berdua anak tuan-tuan. Anak budak-budak tadika Islam nak menyanyi ni. Anak Nabi kita ada tujuh orang. Tiga laki-laki, empat perempuan. Pertama, Qasim Abdullah Ibrahim. Zainab Ruqayyah Ummi Kalsum Fatimah. Anak-anak Nabi sangat bertuah. Mati kecil-kecil di kota Mekah. Kadang-kadang budak yang mengajar tadi kat Islam lebih tahu. Kadang-kadang balik rumah, tahu dekat ayah. Ayah, adik tahu lagu anak Nabi? Kenapa? Ayah pun tahu. <laughs> Cuba ayah nyanyi tengok. Encik bab jatuh dalam parit. Yang tu ayah tahulah. Anak Nabi kita ada tujuh orang. Nama orang daripada enam orang anak Nabi hasil perkahwinan dengan Siti Khadijah. Cuma seorang saja, Ibrahim dengan Maria Tulkibitiyah. Kalau kita tengok anak lelaki Nabi semua mati kecil. Antara hikmahnya adalah supaya tidak timbul fitnah ke atas Nabi Muhammad. Kalau kita tengok sejarah, Nabi-Nabi dulu, kalau seandainya bapa Nabi, anak otomatik, kebanyakannya menjadi Nabi. Sebagai contoh, Nabi Daud, bapa, Anak kepada Nabi Daud adalah Nabi Sulaiman. Pun Nabi. bapa Nabi, anak pun Nabi. kan? Ibrahim, Ishaq, Yaakob, Yusuf, Ayub, Ayub, semua Nabi. Andai kata anak lelaki Nabi Muhammad tak jadi Nabi. Bukankah satu kaiban kepada Nabi Muhammad? Dan memang tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Antara hikmahnya adalah sebab tu. Supaya tidak timbul fitnah ke atas Nabi Muhammad. Tuan-tuan tengok piramdi. Seorang seniman, anak dia jalanan. Ingat tu pun orang kata. Padahal seniman, anak dia tak jadi seniman. Tu pun orang kecoh nanti. Apa bertah lagi Nabi. Sebab itulah antara keturunan yang dibawa oleh Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad sebab tu tonton sekalian, andai kata Nabi Ismail tu kena semelih, sungguhlah ketika itu maka tidak akan lahir Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad lahir daripada keturunan Nabi Ismail, Nabi Ismail tu moyang kepada Nabi kita Muhammad ada satu lagi kisah korban yang jarang kita dengar, apa dia? kisah bagaimana bapa Nabi Abdullah, nyari-nyari nak kena semelih cerita dia macam mana? Abdul Muttalib Datuk Nabi Abu Talib bapa saudara Nabi Abdul Muttalib Pada mudanya Pada usia mudanya Kerja Abdul Muttalib adalah Cedok air pergi zam-zam Beri kepada jemaah haji untuk minum Nampak? Itu pekerjaan Abdul Muttalib Datuk Nabi di usia mudanya Maknanya Nabi ni daripada keturunan yang elok Datuk dia pun buat kerja Cedok air pergi zam-zam tu Bagi jemaah haji minum Waktu dulu mana ada pam apa semua Nak kena cedok Ya. makin tahun bertambah jemaah haji menyebabkan Abdul Muttalib ni rasa penat, rasa lelah dia ajaklah anak-anak muda yang hidup sezaman dengan dia tolong dia, bantu dia untuk cedok air pergi ni untuk beri kepada jemaah haji minum seorang pun anak muda tak nak tolong dia, tak nak bantu Abdul Muttalib Iyalah buat kerja cedok air ni, tak ada kelas Ya, macam budak-budak sekarang lah, Mana ada lagi nak turun ke bendang buat sawah padi, tak ada dah. Mana nak menoreh getah? Tak ada dah. Kan? Ya. Mana ada anak-anak muda nak pergi kait buah nyok, kait buah kelapa sawit, tak ada dah. Kan? Ya. Kerja kampung orang muda tak nak buat. Bahkan orang orang muda kampung datang ke bandar cari pekerjaan di bandar. Macam tu juga zaman Abdul Muttalib ni. Kerja cedok air ni tidak ada. Tak ada kelas, tak ada standar. Menyebabkan Abdul Muttalib ni bernazar Dia kata Seandainya Allah anugerahkan Kepada aku anak lelaki yang ramai Nescaya aku nak Semelih salah seorang daripada mereka Sebab bila dapat anak lelaki Boleh tolong bantu dia Tu nazar Abdul Muttalib Takdir Allah, Allah bagi Banyak ramai sungguh anak lelaki Kepada Abdul Muttalib Antaranya Abdullah bapa Nabi Abu Talib Abu Lahab, Abbas, Hamzah. Ini bapa-bapa saudara Nabi ni. Bila mana anak-anak lelaki Abdul Muttalib meningkat dewasa, maka Abdul Muttalib nak tunaikan nazar dia. Panggil ke semua anak-anak lelaki dia berkumpul. Buat cabutan undi. Mana undi yang kena pada dia, maka dia lah yang akan kena semelih. Cabut-cabut kena dekat Abdullah, bapa Nabi ni. Maka Abdullah lah yang akan kena semelih Abdul Muttalib bawa Abdullah tengah-tengah kota Mekah tu. Nak semelih lah. Tiba-tiba penduduk Mekah ni menghalang tindakan Abdul Muttalib. Kata penduduk Mekah, wahai Abdul Muttalib, janganlah semelih Abdullah. Abdullah ni anak yang baik. Anak yang dengar cakap. Maknanya penduduk Mekah sayang dekat bapa Nabi tu. Kata Abdul Muttalib, aku tak boleh. Aku dah bernazar dah. Aku nak semelih. Kata sebahagian daripada penduduk Mekah, wahai Abdul Muttalib, kamu duk dengar satu pendapat je. Bukan? dok dengar satu pendapat apa kata cari pendapat yang lain dengar pula pendapat-pendapat yang lain nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan sekalian mengaji belajar jangan seorang tok guru je jangan seorang ustaz je mengaji bagi ramai sikit ustaz walaupun tak dinafikan ada ustaz kata baca yasin malam jumaat bidah ah. ustaz cakap buat tahlil bidah ah. ingat ya. tapi jangan dok dengar pendapat duk mengaji dengan dia je. Cari pendapat ustaz yang lain lama. Nah, hormat pendapat orang. Bagi saya, tuan-tuan sekalian, nak baca Yasin malam Jumaat pun tak masuk neraka. Tak baca Yasin malam Jumaat pun tak masuk neraka. Masuk neraka sebab apa? Bergaduh pasal baca Yasin malam Jumaat. Itu nah, masuk neraka. Nah. Nak baca, baca lah. Tak nak baca, sudah. Bahkan Imam As-Syafi'i, ketika mana semahyang di tepi makam Imam Malik, Imam Syafi'i tak baca kunut dalam semah yang subuh kan? hormat pendapat Imam Malik yang mengatakan semah yang subuh tidak ada kunut ni kita Encik Syafiee pergi Mekah duduk gaduh lah tu Imam Mekah tu tak macam kunut gaduh buat apa tak payah baca lah ya. tanya pula kita ustaz ada tak doa kunut pendek pula dah kunut pendek kunut panjang macam mana kunut pendek macam mana kunut kunut panjang kunut <laughs> ya. memang ada doa kunut pendek tuan buka kitab fiqah antaranya apa dia Allah marfirli, ya rufur. Itu doa kunut pendek. Boleh nak pakai. Kan? Andai kata sibuk, kelam-kabut, nak pergi kerja, tak sempat. Kenapa? Nak baca doa kunut panjang tu. Allah Mahdini, Fiman Hadid, Mu'afini, Fiman Afaik tu, panjang sangat. Baca, Allah Marfirli, Ya Rufur. Itu doa kunut pendek. Tapi bila mana kita pergi Mekah, tu Imam Mekah tak baca kunut, tak payah baca lah. Lagipun sunat je. Kan? Bukan batas mahiyam pun. Ni dok gaduh lah. Dia dok beranggapan patutnya imam Mekah kena jadi iman tempat dia. Iman tempat dia kena jadi imam Mekah. Sebab iman tempat dia baca orang kunut. <tuk> tak kenal tu. Hormat pendapat orang. Ya. Jadi tolong hormat pendapat orang. Jadi Abdul Talib pun fikir-fikir betul juga. Dia pun carilah pendapat-pendapat pendeta ulama' Nasrani ketika, ketika itu yang lain. Kata sebahagian ulama' Nasrani ketika itu. Pendeta ketika itu. Boleh. Ya. Dengan syarat... Kamu tebus dengan 10 ekor unta. Kalau kena lagi ke Abdullah, 10 ekor. Sampailah undian tadi kena pada orang lain. Maka legalah perasaan Abdul Muttalib. Balik rumah, kumpul sekali lagi anak beranak lelaki dia. Buat cabutan kali kedua. Cabut kali kedua kena dekat Abdullah. 20 ekor unta. Cabut kali ketiga kena lagi dekat Abdullah. 30 ekor unta. Riwayat menyatakan sebanyak 10 kali cabut kena dekat Abdullah. Lepas tu baru kena kepada orang lain. Maka Abdul Muttalib terpaksa korbankan seratus ekor unta untuk tebus Abdullah. Dia tak kena dekat Abu Lahab. Pun. Pelik sungguh. Abu Lahab ni lokal jahat daripada dulu lagi. Nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan sekalian, nak lahirnya Nabi tu, bagaimana Nabi diuji dengan pelbagai ujian dan cabaran. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis dia Ada dua keturunan aku yang nyari-nyari nak kena semelih Pertama Ismail tadi Yang kedua bapa dia Abdullah Sebab tu tanda sekalian dengan kelahiran Nabi ni ya. Rahmatan lil alamin Rahmat bagi sekalian alam ya. Untunglah kita dapat Nabi Muhammad ya. Dan marilah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Lebih-lebih ya. lagi orang perempuan Sebelum kedatangan Nabi Muhammad Sebelum kedatangan Islam Orang perempuan tidak ada nilai di zaman jahiliah Tidak ada nilai Bila datangnya Nabi, bila datangnya Islam Nabi angkat martabat orang perempuan Antaranya orang perempuan boleh pakai barang kemas Mah kan? Maknanya benda yang cukup mahal emas, orang perempuan boleh pakai Kita lelaki tak boleh pakai mah Duit banyak macam mana sekalipun Beli bagi dekat isteri yang senang melompat pun, isteri, bini, dapat mahal. Satu lagi, pakaian sutera, pakaian yang paling mahal. Orang perempuan sahaja yang boleh pakai. Orang lelaki tak boleh. Melainkan ada penyakit gatal lelaki ini. Bukan gatal nak menikah seorang lagi, tidak. Salah faham. Penyakit gatal kulit. Setelah mana mendapat nasihat doktor Islam, dia ni tak boleh pakai pakai yang selain daripada sutera maka ketika itu harus dipakai sutera disebabkan dia ni ada penyakit gatal kulit saja-saja nak pakai tak boleh sebab tu untunglah kita dengan kedatangan nabi kita Muhammad contohnya saya sekalian kita hadir ke surau ni pun sebagai tetamu Allah walaupun tahun ni kita tak dipilih sebagai tetamu Allah di Mekah untuk mengerjakan ibadah haji datang surau ni pun juga adalah tetamu Allah sama ada kita pergi masjid ataupun surau. Cuma kalau kita pergi masjid, sebelum duduk, kita adakan sunat tahiyatul masjid. Dekat surau madrasah ni tak adalah sunat tahiyatul madrasah pula. Ha, tapi tuan-tuan boleh semayang sunat yang lain. Ada sunat wuduk dan sebagainya. Ya. Itu cara nak muliakan rumah Allah sebagai kita tetamu Allah. Cara muliakan Kaabah apa dia? Bilamana kita masuk masjidil haram, cara muliakan Kaabah adalah dengan melakukan ibadah tawaf mengelilingi tujuh pusingan kan sebab tu tuan-tuan sekalian, perkataan tawaf tu khusus untuk Kaabah. itu kena faham jangan duk buat melawak main ni kadang-kadang setengah daripada jemaah haji kita setelah selesai tawaf Kaabah tu balik daripada hotel ambil dompet duit, orang tanya nak pergi mana pula ni nak pergi tawaf kedai elok ke cakap macam tu tawaf tu khusus untuk Kaabah. jangan duk buat melawak main ena kadang duk buat melawak main bukan nak tawaf kedai nak pergi tawaf kedai ha jangan. kita marah puak-puak Kristian -puak menyalahgunakan kalimah Allah kita sendiri pun menyalahgunakan perkataan tawaf yang merupakan ibadah khusus untuk Kaabah Allah sebut dari dalam suratul Baqarah ayat 126 Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi amwan dan ingatlah ketika mana kami jadikan Kaabah yakni Baitullah masa batalinas sebagai tempat tumpuan manusia tempat berulang alik manusia bila pergi berasa nak pergi lagi kan? itu yang dikatakan Mekah tuan-tuan, bagi kita yang belum lagi mengejarkan ibadah haji kena ada cita-cita nak pergi Mekah, nak pergi duduk dekat dengan Kaabah kena ada cita-cita sebagai orang Islam yang beriman tak cukup sekadar kita tengok Kaabah dalam TV tak cukup kita tengok Kaabah dalam surat Kaabah, dalam majalah, tapi sebagai orang beriman, kena ada cita-cita nak pergi duduk dekat yang Kaabah. Nak pergi pegang Kaabah, nak pergi kucub Kaabah. Kan? Tak boleh nak pergi haji, tak apa. Pergi umrah dulu. Ya, simpan duit. Ini kadang-kadang orang tanya dia sebab apa tak pergi Mekah lagi ni. Dah pencen-pencen dah. Tak ada duit. Tapi beli rokok, isap rokok ada bulat duit. Rokok, sari sekotak. Tambah sekarang rokok cukup mahal. RM10. RM10. Kalau sehari RM10, kotak RM10, kalau sebulan RM300, kalau setahun, maknanya RM3,000 lebih lah. Kali dengan lima tahun, RM15,000, dekat RM16,000, boleh pergi dengan pakej lagi. Boleh ya. Bolehkah esok ni kalau Allah tanya kita sebab apa tak datang Mekah, tak datang Kaabah tempat aku, tak ada duit. Padahal beli rokok, isap rokok ada duit. Punya lama isap rokok ni, tuan-tuan sekalian, daripada zaman dia bekerja sampai pencin, isap rokok. Kalau sambung puntung rokok tu agak-agak sampai kejedah dah puas. Ni marah dekat Amerika. Tak guna Amerika esak rokok tapi duduk esak rokok. Buat demonstrasi dan sebagainya. Dalam poket dan hil kotak 20. Nek motor sampai dua esok ni. Kuk mulut satu, kuk bawah satu. Macam mana? Jadi tidak ada alasan depan Allah esok ni. Jadi Allah umpamakan Kaabah tu sebagai masa batalinas sebagai tempat tumpuan manusia. Bila pergi nak rasa nak pergi lagi. Ya. Tuan-tuan ibadat haji ni ibadat yang memerlukan kesabaran yang cukup tinggi. Penak cerita penak. Ibadat ni memang penak tetapi menyeronokkan. Kita tawaf di Kaabah tu kita tak tolak orang tolak kita. Ya. Kita melontar. Silat-silat hari bulan ketui batu tu singgah atas kepala kita ni. Duduk pula di Minah. Satu kemah berpuluh-puluh orang di Minah tu. Kepala Hang kaki aku, kaki aku kepala Hang. Enggak? Duduk pula di tengah-tengah ni. Orang nak pergi bilik air, orang langkah kita. Langkah kita, langkah kita. Langkah kita. Seronok kan? Tak seronok. Duduk pula sebelah orang batuk. Dia batuk-batuk, po semua kita. Batuk-batuk, po semua kita. Enggak? Tapi bila mana balik ke Malaysia, sampai dekat KLIA tu, merasa nak pergi pula lah yang kata Mekah tu. masa batalinas sebagai tempat tumpuan manusia tempat ulang alik manusia ya. dan tempat keamanan Allah janji Mekah tempat aman baladil amin dalam ayat yang lain surah demi Mekah negeri yang aman sebab tu bila mana kita pergi Mekah jangan buat Mekah macam negeri tak aman ni kadang-kadang setengah daripada pekes tu dia bagi jemaah haji dia pakai baju hak jaga jalan tu, hak berkilat tu. takut anak jemaah dia hilang. Tulis perkataan Malaysia besar-besar dekat belakang. Jangan buat Mekah negeri tak aman. Sebab tu, Tuan-Tuan sekarang, bila mana kita masuk dalam masjidil haram kita masuk dalam Masjid Nabi, kita rasa macam tempat kita. Kita tak rasa macam tempat orang. Masuk, kita nak pergi duduk ujung mana ke, nak pergi duduk ujung sana ke, kita bebas, nak duduk penjuru mana pun. Sebab tu, bila ada kesempatan pergi sana, jangan duduk sebelah orang Malaysia. Bila duduk sebelah orang Malaysia, kerja nak menyembangnya. Ha, ya, ada duk sebelah Malaysia tanya dari mana dari Malaysia. Oh, kat Malaysia. Malaysia tinggal kat mana? Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kat mana? Kat Taman Desa. Oh, Taman Desa Bakti. Oh, taman mana? Dorang mana Taman Desa Bakti? Ha, boleh buka cerita tu. dua jam tu untuk menyembang saja je. Ha, ah, jangan. Pi duk sebelah bangsa asing yang tak kenal. Kan? Dia cakap kita tak faham, kita cakap dia tak faham. Kan? Senang. Bila tak faham, cakap sikit je. Lepas tu buka Quran baca. Ah, ha, tu untung ni, boleh buat ibadat. Dah nak pergi sana susah. Duduk menyembang pula. Ha, Ragi. Ya. Jangan duduk menyembang benda-benda yang larah. Ya. So, Tuan-tuan, kaabah ni sebenarnya adalah empat segi memancang. Dia bukan macam mana keadaan kaabah yang kita tengok sekarang ni. Empat segi memancang. Ya. Sebab tu, asal kaabah empat segi memancang. Sebab tu bila mana kita tawaf, kita tawaf sekali dengan Hijir Ismail. kan? Sebab tu bila mana kita sembahyang di dalam Hijir Ismail, Seumpama so, kita semayang di dalam Kaabah, Semayang sunat boleh Semayang wajib, fardu dihambat keluar tak boleh. Sebab apa jadi kecil? Sebab Kaabah pernah berlaku keruntuhan Mekah pernah dilanda banjir Bila banjir, sebahagian daripada struktur pembinaan Kaabah runtuh Bila runtuh, nak buat balik Dia tidak akan jadi besar tu lagi dah Macam rumah kita lah Tak kira lah rumah kayu ke rumah papan kita ni Rumah batu ke? Bila runtuh, nak buat balik dengan batu yang ada tu, dia takkan jadi besar macam tu dah. Jadi kecil. Sebab tu, bila kita tahu kita tawah sekarang dengan hijab. Smile. Zaman dulu kalau pergi Mekah, banyak benda boleh tengok. Antaranya, pergi zam-zam. Zaman sekarang kalau pergi Mekah, pergi zam-zam pun dah terkambih. Lah. Tak nampak. Lah. Sebab tu, sebagai orang beriman, kena ada cita-cita, nak pergi duduk dekat dengan Kaabah bahkan Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah ayat 126 daripada surah Al-Baqarah. Wa ya. isqala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, jadikanlah Mekah ni negeri yang aman. Bukan sekadar Allah menjanjikan Mekah negeri yang aman, bahkan Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah jadikan Mekah negeri yang aman. Kemudian setelah mana selesai pembinaan Kaabah Contoh buka ayat 1, 2, 7 daripada Surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Wa izyarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa ismailu rabbana taqabbal minnah. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail setelah selesai mendirikan asas bangunan Kaabah, maka mereka berdoa rabbana taqabbal minnah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, perkenankalah daripada kami. Tuan-tuan, ulamak Mufassirin menyatakan, Doa Rabbana Taqabal Mina merupakan doa Mujarad. Apa dia doa Mujarad? Yang orang Melayu sebut doa mujarab, doa Mujarad. Doa Mujarad adalah doa yang telah diuji keberkesanannya. Berkesan. Sebab Nabi Ibrahim merupakan salah seorang daripada Nabi yang digelar sebagai Ulul Azmi. Yang banyak diuji dan tabah menghadapinya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau bolehlah. Apa juga permintaan kita, kita tutup dengan Rabbana taqabbal minnah. Kita minta sihat, kita minta ni'mat, mati dalam ilman dan sebagainya. Kita tutup permintaan kita kepada Allah. Rabbana taqabbal minnah. Ambil tabarok keberkatan. No'an Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, terimalah apa yang daripada kami. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukuplah takat dulu untuk malam ni. Sebagai ya, kuliah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar kita tanggung entasbah kafarah dan suratul as Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Bismillahirrahmanirrahim. bismillahir al asina al insana la illa allazina amanu wa amilussalihat wa tawasam wa tawasam bis sabr bismillahir rahmanir rahim al hamdulillahi rabbil alamin hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana Alakal Hamnu Kama Yabagri Jalelka La Karimi Wa Azmi Sutani. Allah Mafaknhna Fi Dini Wa Alimna Ta'bil Wa Jalan Min Aibadik Asalihin. Allah Maje'Al Jam'an Jam'an Marhumah Wa Ta'farqan Min Ma'adhi Ta'farqan Ma'asumah. Allah Mazidna Almanaf An Mazlukna Fahmah. Wassalamu Ala Salimah Muhammad Wa Ala Niyahu Sabil Minta maaf juga terkasa bahasa dan jutaan terima kasihlah kepada Tuan Haji Muhammad Noh kerana menjemput saya pada malam ini Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh